Ma 2019. január 28-a hétfő van, 5 perc mulott reggel 7 óra. Ez a fejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Önök azért hallgatói itt a 98 9800 án én pedig Fiala János volnék. A ma reggelről a legfontosabb tudni való az, hogy ahonnan éjjelök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 és aki eljön egy láthatatlan blanketta a szerződést ír alá amelyben az is ott szerepel hogy bármikor kaphat a kezébe egy mikrofont amiben beszélnie illene <tos> Egy, egy nyolc egy perccel, ez a Kejfej minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora most már közel 12 óra és még egy negyedés is ismét lesz. Nagyon messziről jöttem be, azonban mostanságéppen fontosabb, hogy olyan ónos esőszerűség esik, amin el lehet csúszni, amin az autóknak hosszabb a féktávolsága, etc. és egyebek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 de úgy ílik, hogy az ember zeneileg adjon olyan aktualitást, ami és egyáltalán. 061 489 099 valamint 06367 161, figyelek a valamire.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 1 4 -9 -9 -9 -9, valamint 06 Körülök a készenléti állapotból, ha valaki hív, ha pedig nem hív, úgy készenléti állapotban maradok. Ezt nem egyik fenyegetőzésnek, ez a helyzet. in your some um... egy 9 és nulla Reggelt, hát a szombati civil a annyira megütköztem Dávid Ferencen, aki én úgy tudom, hogy a választó országos szövetségének volt az elnöke. Ugye te igen. is tudod. És úgy beszélt, mint egy munkásvezér vagy, mint egy szaktervezeti funkcionárius. Hát figyelj, de azért egyet, azért vegyük tudomásra az autógyárban 400-500 ezer forintos átlag fizetések vannak. Ami nyilván valaki 250 ezer kap, valaki milliós fizetést. Ez a gyár azért jött Magyarországra, hogy, hogy olcsóbb munkaerő legyen. Azért álljon már meg a menet egy kicsit, ez az a 12 ezer ember, inkább örüljönnek, hogy munkát kapott, és nagyon jó fizetést kapnak. Nem, nem is tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Az egyetlen szakonyi Péter volt az, aki fél mondatot mondott, hogy az ez nem ilyen egyszerű. Nem tudom, emlékszel rá de szálltál, de a téma tovább nem de azért tessék már tudomásul venni, hogy azért ezek a gyárak nem azért élnek ide, hogy, hogy milliós fizetéseket akkor, akkor maradtak akkor a Nyugat-Európában. Tehát szóval kicsit azért, mert egy, Audi, egy drága autó egy prémium márka, azért nem kell azt gondolni, hogy majd énért milliós fizetést fogok kapni Magyarországon. Tehát szóval nagyon kivagyok akadva ezen a sztrájkon, és nem a vége. Én ezt értem, hogy te kivagyok akadva ezen a sztrájkon. Én kevésbé vagyok meg meglátjuk majd, hogy mi lesz ezen. Adták elő. Azzal meg az a problémám, bárki is állt elő, hogy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 de nem olyan rossz pénz. Tessék, lenyugodni egy kicsikét, és na abulintunk, hogy ez nem a barkazgyár, hanem ez az Audi gyár, ahol marha drága autók vannak. Nyilván ezért jöttek ezek ide Magyarországra, mert itt tudnak termelni. Álljon meg a menet. Előbb-utóbb az Audi, ha azt fogja mondani, hogy marha nehéz ne is. De én az Audi főnöke, leállítanám a termelést két hónapra inkább elvi kérdésének de ez nem lehet. Ez a zsarolási funkció, amit van, ez valami borzasztó. Szóval ki vagyok akadva teljesen, én, mint munkáltató. Persze, ha hogy ne jövök, persze,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 061 48 és 7, 7, 1 1 1 7 óra 35 után.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 kiégett és motiválatlan emberekkel együtt dolgozni. Kettő percen múlott 31 8 ez a kéfejjáncsi minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Két telefonszámon érnek el kell: és nulla Tomárt egy nagyon megdöbböntő dolgot, szerintem azt mondta, hogy elvi alapon két, két hónapről bezárna a gyárat. Szóval, hogy azt mondja, hogy a munkások zsarolják, zsarolják a, a munkáltatóikat, az mi lenne? Puszta szivatás? Elvi alapon? Nem tudom. Hát nem szeretnék az ő munkavállalóra lenni. Abban.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 Molnár Zsoltával fog beszélgetni az előválasztásról, és a 0614890999-es szám lesz szabad, ha kérdezni akarnának, szeretnének megfelelő részt Különböző portálok az ónos esőre hívják fel a figyelmet, ahogy én azt tettem 7 óra után, legyenek szívesek tekintettel lenni arra, hogy az utak csúsznak. Jó reggelt! Jó reggelt, Fial úr, ha még egyszer elmondaná, hogy milyen együttes játék most. Ez a Medeski Martin, Medeski Martin and Wood. Medesky, Martin Martin and Wood. And Wood.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 Jó reggelt, lehet. Tényleg elmulasztottam tegnap az SMS-t, ami rám nem jellemző, úgyhogy köszönöm szépen, hogy felhívtok. Is... De, de, de, de nekem kellett volna küldenem, sms figyelmetlen voltam. A hallgatóknak pedig már nem a beszélgetés végén, hanem az eleje óta, tehát mostantól kezdve felajánlottam a másik telefonszámot, hogyha kérdezni akarnának Kizárólag ezzel a témával kapcsolatban, akkor megtehetik a 2000-es szám, ami a limitje volt az ajánlásnak, az hogyan született meg? Konszenzussal jutottunk a többi pártal, a párbeszédtel, a demokratikus koalícióval, meg a szolidaritás Mozgalommal. Abból indultunk ki, hogy legyen egy belépő mindenféleképpen, tehát legyen egy észszerű határ, ami azonban sokkal alacsonyabb, mint az önkormányzati választások esetén a főpolgármester jelöltséghez szükséges 13-14 ezer aláírás, ez a 2000 arra alkalmas, hogy ne teljesen komolytalan módon akár jelölté váljon, viszont minél könnyebb legyen, tehát a érez politikai támogatottságot, az 2000 aláírást össze tudjon gyűjteni. Ehhez igazítottuk a határt, és ezen azt is tudom mondani, hogy nem is múlt semmi, hiszen mindkét öcsém már összegyűjtötte, más nem indult, azonban amikor ezt eldöntöttük, akkor még mindenféleképpen abban gondolkodtunk, hogy akár több jelölt is lehet.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 találgatások, olyan személyek, akik végül nem lesznek jelöltek, és egyébként nem is politikusok, sőt, még ilyen érdemi ambíciók sincsen, hogy őket szóba hozzák. Én nagyon bízom benne, hogy végül a Momentum is belátja, hogy egy ilyen casting és egy ilyen közéletű zűrzavar, ahol ugye hetentek havonta új jelöltek találgatnak, az semmiképpen nem segíti az esélyeket. Itt egy az egy jelen kell majd Arós Istvánnal szembeállni,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 ha még júniusban nem lesz egyértelmű tardós kihívója, én, én ha nem is biztos, de nagyon valószínűnek tartom, hogy a mostani győztes, aki vasárnap az este esti órákban győzni fog, ő lesz a kihívó, jó is, hogyha születik. Ezt én értem, ólapot, de dold, ugye van, valami, aminek jót tesz, ha hagyják állítólag a töltött káposztának, egyáltalán káposztának kápoztának ezt kifejezettel használ, de lett a győztes horvát Csaba, lett a győztes Karácsony Gergely, neki miért lesz jó február, március, április, májusban, négy hónapig, ezt a szót most nem tudnám megjelölni, mi, mm, annak érdekében, hogy aztán júniusban egy újabb akadályt vegyen. Mi Ugye nagyon pontos időben? Választ adok, nagyon egyszerű. Tarlós István lassan 9 éve a főforgámas terörjel is ősszel már 9 éve lesz. Elképesztő ismertséggel és komoly támogatottsággal. A Fidesz-KDMP két kétharmad és uh, Tarlós István személyes uh, hogy mondjam, hozzáadott értéke alapján nagyon nehéz, nagyon nehezen legyőzhető előad, de legyőzhető. Ezért szükséges az, hogy ne az utolsó pillanatban kezdjen el kampányolni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 és akkor, akkor tulajdonképpen júniusban okafogyott a a második forduló, nem azért, mert mi ne állnánk ki erre a csatára, hanem azért, mert nyilván az akkori kihívók belátják, hogy ez nem szükséges. Ha ezt mégsem teszik, akkor júniusban egy újabb közöleti át. Szoktam téged figyelmestetni, mi tegeződni szoktunk, de ezt időnként elvéted, se bajcsak <gül> <gül> említem, <gül> hát, de visszatérve a témára, valójában azt kéne nekem érzékelnem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 majdnem felesleges bohozattá talán a kihívó számára, hiszen a következő hónapokban a mostani győztes, az MSZP, a DK, a párbeszéd és a szolidaritás támogatásával nyilvánvalóan az a könnyű helyzet van, hogy bármelyikük győz, azt tudom mondani, hogy komolyan kormányzati tapasztalatról beszélhetünk, hiszen Horváth Csaba polgármester, főpolgármester, értes és fővárosi képviselő, most már több mint egy évtizedek, karácsony egy polgármester, tehát mindketten valósan kormányzati tapasztalata rendelkeznek. Nehezen képzelem el, hogy júniusban érdemi hívó érkezlem, de ha ez megtörténik, akkor lesz még egy meccs, lesz egy második félidő, és ki fog derülni, hogy uh, ki a, a legtámogatottabb. Egy fontos, hogy valóban egy hívója maradjon érdemben. Oké, okay, azt kérdezem tőled. Uh, én megkérdezném a hallgatóktól, ha hajlandóak uh, bemelegedni és telefonálni, 0614890999 és 0636771161, hogy ők mit éltek át eddig az előválasztásból, és annak intenzitását egy tízes kálán hanyasra értékelnék. Nem esnék túlzásba, de legalább három hallgatót szívesen meghallgatnék, hogyha hajlandó lenne ezügyben röviden megnyilvánulni a kérdés. Tehát az, mit észleltek az előválasztásból, és annak intenzitását egy tízes skálán hanyasra teszik. Bár... Addig én a kedves hallgatókat, hogy menjenek előválasztani. Ma 8 órakor néhány perc ezelőtt elkezdődött Budapest 33 helyszíne 23 kerülete 1 380 .000 szavazó és egy hét át rendeket is arra, hogy lesz be beleszóljanak a közéletre. Magyarország történetében először van ilyen tehát egy történelmi pillanat kezdődött néhány perc ezelőtt 8 órakor előválasztás 2019.hu, pontosan ott van valamennyi helyszín ugye a legforgalmasabban leg, uh, lévőket, hagyd mondjam el az téren, a Blalújza téren, a Nyugati pályaudvarnál, a Szélkálmán téren, a Morizsigontföld téren, vagy Csepelen, ott vannak a, a, a téren, a sátrak jól láthatóak, hiszen Horvácsomba és Karácsony Gergő, mindkettők éppen, valamint az előválasztás ki van írva, ott vannak az aktivisták, lesznek piros és is aktivisták, néhány perc alatt lehet szavazni, nem kellett regisztrálni, aki előzetesen regisztrált, az online is szavazhat, de aki nem online szavaz,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 Hát a tegeződés kapcsán megengedtem, hogy válaszoljak el a kérdésre. Tekintjük úgy, hogy elhangzott a kérdés, mint hallgató. Lássuk be, hogy először van ilyen intézmény, és... Jó, itt van az, az első ember, ér, most adjuk meg neki lehetőséget. Természetesen. Jó reggelt. Jó, Jó reggelt, egy egyszerű kérdés. Csak Budapesti Lakszínkártyával bekezők Buda Buda Buda lak szavazhatnak, ugye? Igen, így van, viszont az mindegy, hogy melyik kerületben. Tehát bármely van. Uh -huh. Én Budaörsi lak akkor éne, helyben, amit, én nem... de megvőd. az a kérdés, hogy ha valaki Budaörsi, akkor nem szavazhat. Sajnos nem, viszont akinek bármely kerületben Budaörsi lakcinkácsában van, mind a 23, mind a 33 helyen szavaszok. Szóval mit válaszolsz, mint hallgató? Szóval a, az intenzitásra annyit mondani, hogy ö, ez egy nagyon komoly marketing termék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 a híres vontek kori tábornok által fontosnak tartott három dologból hiányzik mind a három, azaz a pénz, pénz, pénz. Amit lehetett ezen kívül mindent megteszünk. Ma ajánlom figyelmében mindenkinek az egyik ismert tévécsatornán élő vita lesz Horváth és Felácsony Gergely között. Tehát volt is már ilyen... Ez lesz az RTV. n Ez az első adás, az adás első részében hét óra után néhány perccel fog kezdődni, 19-15 talán.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 És tulajdonképpen annyiban a tétje is, hogy bár én azt mondom, hogy jelentős tétje van, de ugye sokan mondták azt nekem, hogy Karácsony Ege és Horvácsabó egy csapatba tartozik tulajdonképpen. Ebből a szempontból nyilvánvalóan objektíven és realista módon kell megközelíteni ehhez. Tízezes nagyságemű szavazat esetében ennek komoly legitimitása van, és természetesen júniusban, amikor már közeledünk az önkormányzati választásokhoz, túl leszünk, európai parlamenti választásokon úgy is mondhatnám, hogy választási lázban fog égni Budapest, hiszen onnan már szemmel látható távolságra lesz az októberi önkormányzati választás, akkor ilyen értelemben könnyebb lesz hozgósítani, arra lesz szükség. Ne felejtsük el, hogy egy közménykutató cég Budapesten 1000-1500, amelyik már 2000 mintát vesz fel, az már óriási kutatásnak számít. Ennél mindenféleképpen lényegesen magasabb lesz a részvétel, mint egy ilyen.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 Ennyire nem szokott egymásba olvadni két ember kampánya azt követően, hogy egymással versenyeznek, hogy az egyik ilyen mértékben álljon a másik mögé, különös tekintettel arra, hogy vajon az előválasztás folyamán kiderül az, hogy kit indít az MSP Zuglóban. Én azzal kezdeném, hogy ne felejtsük el, hogy egy pár szövetségről beszélünk, Karácsony Gergely, miniszterelnök jelöltje volt a magyar szocialista pártnak egy évvel ezelőtt. Orvácsában hosszú évek óta, már, már évtizedek óta tulajdonképpen mindig együttműködésben, koalícióban. Jö, én nagyon oda. rosszul emlékszem, mert ugye volt már az én emlékezetem Lukas, hogy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 Két ember, két férfi, aki ugyanazért a nőért verseng, azt követően, hogy a nő választ, utána nem szoktak jó barátok lenni. A politikában is viszonylag ritkán tapasztaltam ilyet, lehet, hogy ez lesz az első kivétel. Nagyon szokták mondani, hogy egy első verseng, precedens. Egy versen sokszor el. minősíti is a résztvevőket. Itt nagyon fontos, hogy mindketten konszenzusra törekedjenek politikusok, hiszen a főváros csak konszenzussal lehet vezetni. Ne felejtsük el, hogy maga a baloldal, meg az ellenzéki oldal is tag volt. Tehát nagyon helyes hogy ők egy konszenzus teremtő és alapúan ilyen téren visszafogott politikusok, és nem egymással akarnak elsősorban küzdeni, de természetesen Jó, azért a személyték Én ezt, én ezt értem, ez jól hangzik. Uh, autót Már nem biztos, hogy az meg... ember így vásárolna. De... Igen, hát világos, hogy vannak olyan országok, ahol ez egy só keretében uh, lásd egyesült államok. Egy nem feltétlen a só. A... itt, itt it, it.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 Jó magam, meg még más néhány szereplő is fog olyan megoldást találni, ami az ellenzéki oldalon elfogadható. Ennek nyilván Azt okusú... arra hívja fel a hallgató a figyelmet, hogy a 061489 es foglalt, akkor természetesen automatikusan hívják a 0636771161-et, hogy mind a kettő foglalat legyen, az kevéssé valószínű. Szóval... A jelölt lesz, nyilván valóan, mivel Karácsony Gergely főpolgármester lenne, akkor neki is az utódlásban van beleszólása, mint hogy az uglói pártennök Tócsabának is, fogunk olyan megoldást találni, ami az MSZ számára... De se megerősíteni, se cáfolni, most nem akarod, hogy ez a jelölt egyébként nem lenne más, mint Horváth Csaba. Nem, én igen, így is mondhatom, nyilván ez egy racionális lépés lenne, de jelen pillanatban bírjuk ki azt a hét napot, hogy legyen végeredményes, akkor kell erről beszélni, a vásárt a napján kell megkötni, most Horváth Csaba de. jelöltje az előválasztáson az msz nek verseny van,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 Biztos, hogy a hétfő délelőtt különböző MSZP és párbeszédes megbeszéd. Melyik nap legyen reggel? Kedd reggel nincs erre megokadája. Jó, 804, és akkor fogok küldeni SMS-t is. Tehát ez ötödike. Ötödike kedden várni fogom. Oké, nagyon szépen köszönöm. Jó, jól minden jót kívánok, és nyinek a kedves hallgatók. Köszönöm szépen, Én is.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 Most már két már rendelkezésükre 061 és 06 Amennyiben nem lesz telefon, abban az esetben véget vetek a mai műsornak. Ellenkező esetben természetesen maradok. Szendékon komolyságát a zárózene elkezdésével fogom megmutatni. Bárki telefonál, abban az esetben újra nem indítom, de maradok.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 és ugyan tudtam, hogy lesz előválasztás, mert azt is tudom, hogy mostanában lesz, de, de majdnem teljesen meglepet, hogy ez mától van, majdnem teljesen meglepett ennek a módja,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 Hát ez bakfifres elég, de hát most ugyanazt mondom különböző szavakkal. Az pedig, hogy ez hogyan lehetne nagyobb hűfokú, hát arra nem tudok. Tehát, mint a Tassziló és az Anasztázia Gófnő, amikor azt mondja az Anasztázia Gófnő, hogy tudja, Tassziló Góf érte meg kell hautolni, és akkor azt mondja a Tassziló Góf, hogy tudja, mit kedves Anasztázia legyen, akkor maga a Hát szóval most ez így megy. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Budapest,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 aki százszor alkalmasabb, hát nekem a Horváth Csabától a hideg ráz egyszerűen. Oké, okay. okay, hát azért Karácsony Gergertől is rázhatja, annyiban, amennyiben, most még ellenfelek, hétfőtől egy más szövetségesen is, szóval én erre megint nem tudok más mondani. Nézzék, az önök véleménye szerint ez mennyire álságos egy tízeskával? De tényleg?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 061489099 és 063677161 először. Ne felejtsék, ma este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az akváriumklub volt lakájában. Bakács Filippov, önök meg én, este fél nyolc-tól a belépés díjtalam. 06148909999, valamint egy másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor egy holnapi kísérleti műsorra számíthatnak. Jó reggat! Még lenne egy hozzászól, lehet... Ez lehetséges, de én nem vagyok önre kíváncsi. Tehát ez a mérnök és fiatalabb. Köszönöm szépen! Ez.